כי זקנים הםה ממנו לימים. וירא אליהו, כי אין מענה בפי שלושת האנשים, וייחר אפו. ויען אליהו בן ברח אל הבוזי, ויאמר, צעיר אני לימים, ואתם ישישים. על כן, זחלתי, ואירע מחוות דעי אתכם. אמרתי, ימים ידברו, ורוב שנים יודיעו חכמה. אכן, רוח היא ואנוש.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 ולא ערך אלי מילין, ובאמריכם לא אשיבנו. חתו לא ענו עוד, העתיקו מהם מילים. והאכלתי כי לא ידברו, כי עמדו לא ענו עוד. אענה אף אני חלקי, אך אבד העי אף אני. כי מלאתי מילים, הציקתני רוח בתני. הנה בטני, כיין לא יפתח, כאובות חדשים ייבקע. אדברה וירווח לי. אפתח שפתי ואענה, אל נאספני איש, ואל אדם לא אחנה, כי לא ידעתי אחנה, כמעט יישאני עושני.